بسم الله الرحمن الرحيم عدا سوت وللا مختركو وتولى غرزيد ان جاء الاعمى ذا اغل ورتلم و لا يدريك سش بو وكله تالرا لاله او یی ذکر یا یع بسیات و, و نسیت والی فتن فتنفع الذکر من ذل وفید ورکی بسیاتهم على سته طلع دی خر اغله د سره پارازان تا کوي او مسیه تخلیص دا مسیه ذل فید ورکی فاما ام من استغنا ارجع سوق د دی جزانو دیمان نو د دی دې پروا کړو دا اولی دی نه ځان دې پروا کړې چې کومه انتا سره وي فان تلهو تسودا میتاوت ملان کے حال چہ معلوم ما ذکر نہ چانی تی پر اکر تاغ ملان کے ناو چال چالو ملان کا توجہ چالو کا جواب جو تنفس رہتے و ما عليك الله الزکا مشتد پتہ وانی سرر کا پاک نشی رہی کڑے پاک نشی نے تا کو مسئلہ کری کنا وامم انجا کارچا سوچ راغلې وتا تا یا سا اكو ششکي کوشش کوي د خیر په لټولو کې وه یو یخښه ورو ده ان الله نه ویږي فان ته تلها نه تا زان دا نه حاصل کړي کلا منسو کې کلا ذلك د چور کې ان اته ذکر را داسو داسورت نصیحت فانشئ avatars دا چاچی کوه شي زكرا ندوي نصيحت قولتي في وسوسه مكرمت ان طائفو اذا من کوشوكي مرفوعه فيتشان والي يا پرتكريشي ومسمانتا متحراو چاچی كريشي دي ايدي سفرت طلاسو فرشتو کې کرامن چیزت مندی دی درراونی کانی القران تاریخ ذکر کوي جلا پسوفو مکرمه کې او دارن جگہ مرفوعت نی چتکریشی پاتری او تلاش دېونکو فرشتو کې کرام دررا چرایت مندی دی او تعالی او تلن انسانو کا فرما اقفر فشي غرزونه دې بلر کافر من اي شي انخلقه ده كم يو شي نا الله پیدا کړ دې من متفتن رساس کې و نا خلقو پیدا کړ دې الله دې فقدره فقدره نن داګري د نیته د رزک د عمل شقاوته سعادت د تقدير ولې کله ثم سبيل يسر اذ یعلا را دراوتو دمور د خوتینا آسان کړی د دلرا یا بیاغ غ لار د هدایت السبیلہ بیا غ لار د هدایت او گمراه یسر هو آسان کړی د دلرا دی حقیقنا ان هدینا السبیل ان ما شاکر و ان ما کفور سم نامت هی بیا بالا مکیره هو نو دگر و دلرا حوند قبر سمعنا اشاد يا كلشي خوښي ومن شره لذا قبر مغيرا پورته کي کلا دارنجي نزال ما يقوما امره فروس كرني دي انسان الله عليكم حكم كلي ولي انجر انسان دي ګور انسان لا توامين توام كنتان ان سود بن ما صدن دا چرانا دي كريدن 거고 قرانا دي له سره ثم شققنا الارض شققا او بعم تولد اذنك تفول سرع فانبتنا فيها هبا راجر ونكليج من تذيك هبا داني وعنبا انقل وقبضا او صفزي تركاري وزيثونا نخونو ونخلنو كجري وهبائق غلبا باغنا درجا وفاكه تنمو وأبنو مط ل ول اام کوم دا فده سامان د تاسو دپاره اوستاسو د ژناورو دپاره ف کله چې به را شي او سخته ت د چغا یو په کومه وردانانې یا شون بر تختي د سره نخي د خپل غورناان چې د من د خپل حق م تع لنو کې یو چ کمی ې د مور نه تي د مور نو تختي وا د خپل پلار نه تختي اواحبتې د خپل د نو تختي او دمنو نه تختي لیکمرغ دپاره د هرتن د نو په بانې شن یو حال یغني چې د ب نه د تر وادر ووي هر چا نهبل شوو کېې و جو هم زلیم خونا یوم ایدن پدغر زبانی مصفرتن پرکیدن کی بئی پڑکیی بارو خان بوی زواہکتن خان بی با مستبشرہ خوشال خوشال بئی اللہ ملنے کے اوگر دےنا و جو هم زلیم خونا یوم ایدن پدغر علیہا غدرا پدودانی او پټکری وایي دی ولارا ثور واهلي اولائكهم الكفرت فیرى داهه کسان دي چونکی په دنیا کې کافرانو يوم دی بدکار الله مونږ دې ته مغرزه